Fussilət surəsi 54 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ha-Mim Quran mərhəmətli, rəhimli olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Ərəbcə Quran olaraq bilən bir qövm üçün, ayələri müfəssəl izah edilmiş bir kitabdır. Bu həm müjdə verəndir və həm də qorxudan. Onların əksəriyyəti üz döndərib dinləməz. Onlar deyərlər, sənin bizi dəvət etdiyinə qarşı Qəlblərimiz örtülü, qulaqlarımız da kardır Və bizimlə sənin aranda pərdə vardır Sən öz dininə əməl et, biz də öz dinimizə əməl etmək deyik De, mən də ancaq sizin kimi bir insanam Mənə vəyh olunur ki, sizin tanrınız bir olan Allahdır Ona tərəf yönəlin və ondan bağışlanmağınızı dileyin Vay müşriklərin halına O müşriklər ki, zəkat vermir və axirətə inanmırlar İman gətirib yaxşı işlər görənləri tükənməz ruzi gözləyir. D. Doğrudanmı siz yeri iki gündə yaradanı inkar edir və ona şəriklər qoşursunuz? O ki, aləmlərin Rəbbidir. O, yer üzündə möhkəm durmuş dağlar yarattı, onu bərəkətli etdi və istəyənlər üçün bərabər olaraq orada yer əhlinin ruzisini 4 gündə müəyyən etdi. Sonra Allah duman halında olan göyə üst tutdu. Göyə və yerə belə buyurdu. İstər-istəməz vücuda gəlin, onlar da istəyərək vücuda gəldik deyə cavab verdilər. Allah onları yetdi göy olaraq iki gündə ələ gətirdi. O, hər bir göyün işini özünə vəhiy edib bildirdi. Biz aşağı göyü qəndillərlə bəzədik və hifz etdik. Bu, yenilməz qövvət sahib olan, bilən Allahın təqdiridir. Əgər onlar haqdan üz döndərsələr, de, mən sizi ad və səmud yıldırımı kimi bir yıldırımla qorxuduram. Onlara əvvəllər də, sonralar da bir-birinin ardınca Yalnız Allaha ibadət edin deyən peyğəmbərlər gəldiyi zaman Onlar əgər Rəbbimiz istəsə idi, mələhlər indirərdi Biz sizinlə göndərilənlərə inanmırıq deyə cavab vermişdilər Ad qövmünə gəlincə onlar yer üzündənlə haq yerə təkəbbür göstərib dedilər Bizdən daha qüvvətli kim ola bilər? Məyər onlar düşünmürdülərmi ki, özlərini yaratmış olan Allah onlardan daha qüvvətlidir. Onlar ayələrimizi inkar edirdilər. Biz onlara dünyada rüsvacılıq əzabını daddırmaq üçün, o uğursuz günlərdə, üstlərinə vıyıltı ilə əsən soyuq bir külək göndərdik. Ahirət əzabı daha rüsvay edicidir. Onlara kömək də olunmayacaqdır. Səmud qövmünə gəlincə, biz onlara haq yolu göstərdik, amma onlar körlığı doğru yoldan üstün tutdular. Beləliklə, onları qazandıqları günahlarının ucbatından, Zəlil edici ildirim əzabı yaxaladı. İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik. Allahın düşmənləri cəhənnəmə toplanacaqları gün onlar saxlanacaqlar. Nəhayət onlar cəhənnəmə gəldikdə qulaqları, gözləri və dəriləri etdikləri əməllər barəsində onların əlihinə şəhadət verəcəkdir. Onlar öz dərilərinə, ne üçün əlihimizə şəhadət verirsiniz, deyəcəklər. Dəriləri də hər şeyi dilə gətirən Allah bizi danışdırdı. Sizi ilk dəfə yoxdan yaradan O'dur, siz O'nun hüzuruna qaytarılırsınız, deyəcəkdir. Siz qulaqlarınızın, gözlərinizin və dərilərinizin əleyhinizə şəhadət verəcəklərindən qorxub çəkinmir. Etdiyiniz əməllərin çoxunu isə Allahın bilməyəcəyini zənn edirsiniz. Sizin öz Rəbbiniz barəsində bu zənniniz sizi məhv etdi və ziyana uğrayanlardan oldunuz. İndi döstələr də onların məskəni cəhənnəmdir. Onlar Allahdan riza diliyərək dünyaya qayıtmaq istəsələr də, onların bu istəyi qəbul edilməz. Biz onlara önlərindəkini və arxalarındakini özlərinə gözəl göstərən dostlar caladıq. Özlərindən əvvəl gəlib getmiş cinlərdən və insanlardan olan kafir ümmətlərlə birlikdə əzaf hökümü onlar barəsində də gerçəkləşdi. Şübhəsiz ki, onlar ziyan çəkənlər oldular. Kafir olanlar, bu Quranı dinləməyin, o oxunduqda səsküy salın ki, Bəlkə qalib gələsiniz, dedilər. Biz kafir olanlara mütləq şiddətli bir əzab da attıracaq. Etdikləri əməllərin ən şiddətli cəzasını verəcəyik. Budur Allahın düşmənlərinin cəzası, cəhənnəm. Ayələrimizi inkar etmələrinin cəzası olaraq, onların əbədim əskəni oradadır. Kafir olanlar deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, cinlərdən və insanlardan bizi azdıranları bizə göstər ki,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 Xalqı Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və mən müsəlmanlardan am deyən kəsdən daha gözəl danışan kim ola bilər? Yaxşılıqla pistik eyni ola bilməz. Sən pistiyi yaxşılıqla dəf et. Belə olduqda aranızda düşmənkili olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən. Bu xislət yalnız səbr edənlərə verilir və yalnız böyük qismət, savab sahiblərinə əta olunur. Əgər sənə şeytandan vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şüphesiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Gecə və gündüz, günəş və ay onun əlamətlərindəndir. Güneşə və aya səcdə etməyin, onları yaradan Allaha səcdə edin. Əgər ona ibadət edirsinizsə, heç bir şəriş qoşmadan ibadət edin. Əgər müşriklər təkəbbür göstərsələr bilsinlər ki, Rəbbinin dərgahında olanlar, mələhlər gecə gündüz usanmadan onu təqdis edib şəninə təriflər deyərlər. Onun qüdrət nişanələrindən biri də budur ki, sən yeryüzünü qub-quru görürsən, biz ona yağış yağdıran kimi hərəkətə gəlib qabarar, onu dirildən, şübhəsiz ki, ölüləri də dirildəcəkdir. Həqiqətən, O, hər şeyə qadirdir. Ayələrimizi inkar edib üz döndərənlər bizdən gizli qalmazlar. Cəhənnə moduna atılan kəs yaxşıdır, yoxsa yəlmət günü arxayın gələn kəs istədiyinizi edin, şübhəsiz ki, O, nə etdiyinizi görəndir. Özlərinə Quran gəldiyi zaman, onu yalan hesab edənlər mütləq cəzalarına çatacaqlar. O, şübhəsiz ki, çox dəyərli bir kitabdır. Nə öncə, nə də sonra, batil ona yol tapa bilməz. O, hikmət sahibi, şükrə layiq olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Ya rəsulum, sənə ancaq, səndən əvvəlki peyğəmbərlərə deyilənlər deyilir. Həqiqətən sənin Rəbbin həm bağışlayandır, həm də şiddətli cəza verəndir. Əgər biz onu özgə bir dildə olan Qur'an etsəydik, Məkkə müşrikləri, məyər onun ayələri müfəssəl izah olunmalı değildi mi, bu nədir? Qur'an özgə dildə, Peyğəmbər isə ərəb midir? deyərdilər. D. De, o, iman gətirənlərə hidayətdir və şəfadır. İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında karlıq vardır. O, Qur'an onları kör etmişdir. Onlar sanki uzaq bir yerdən çağrılırlar, heç bir şey anlamazlar. Biz Musa'ya da kitab vermişdik ve onun barəsində də ihtilaf düşmüşdü. Əgər sənin Rəbbinin öncə buyurduğu bir söz olmasaydı, dərhal işləri bitmiş olardı. Həqiqətən müşriklər Quran barəsində çox dərin bir şəkk içindədilər. Yaxşı iş görənin xeyri özünə, pisli edənin də zərəri özünə olar. Sənin Rəbbin bəndələrə zülm edən deyildir. Qiyamətin nə vaxt qopacağını bilmək yalnız ona aiddir. O, bilmədən heç bir meyvə qabığından, tumurcuğundan çıxmaz, heç bir qadın hamilə olmaz və bari həmlini yerə qoymaz. Allah onlara, şəriklərim hardadır deyəcəyi gün, onlar, biz sənə ərz etdik ki, aramızda heç bir şahid yoxdur deyə cavab verəcəklər. Öncə ibadət etdikləri onlardan qeyb olacaq və onlar özləri üçün qaçıb can qutarmağa bir yer olmadığını yəqin edəcəklər. İnsan yaxşılıq diləməkdən usanmaz. Əgər ona bir pisti yüz versə, ümitsizliyə qapılıb məyus olar. Başına gələn müsibətdən sonra dərqahımızdan ona bir mərhəmət əta etsək, mütləq, bu elə mənim haqqımdır, qiyamətin qopacağını güman etmirəm. Doğrudan da, əgər Rəbbimin huzuruna qaytarılıb gətirilsəm, onun dərqahında məni ən gözəl neymət gözləyir, deyər. Biz kafir olanlara nə etdiklərini mütləq xəbər verəcək və sözsüz ki, onlara şiddətli bir əzab daddıracaq. İnsana neymət bəxş etdiyimiz zaman üz döndərər, haqdan uzaqlaşıb yan gəzər, ona bir pisti yüz verdikdə isə uzun uzadı dua edər. De, bir söyləyin görək, əgər bu Qur'an Allah dərgahındandırsa və sonra siz də onu inkar edibsinizsə, sizin kimi haqdan uzaq bir nifak içində olan kəstən daha çox azmış kim ola bilər? Qur'anın haqq olduğu onlara bəlli olsun deyə, biz öz qüdrət nişanələrimizi onlara həm xarici aləmdə, həm də onların öz daxilində mütləq göstərəcəyik. Məyər Rəbbinin hər şəyə şahid olması kifayət deyilmi? Bil ki, onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqları barədə şək şübhə içindədilər və yenə bil ki, O öz elmi ilə hər şeyi ehtiva edəndir.